Jóhannes að guðspjall, sjötti kapli. Eftir þetta fór Jésús yfir um Galileu vatn eða Tiberias vatn. Mikill fjöldi manna fylgdónum til þeir sáu þau táknar hann gerði á sjúku fólki. Þá fór Jésús upp á fjallið og settist það niður með lærisfinn sínum. Þetta var löst fyrir póskahátt í gifinga. Jésús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus, hvað reyðum við að kaupa brauð svo þessi menn fái mat? En þetta sagði til að reyna hann, því hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svarði hann, brauð fyrir 200 denara nægðu þeim ekki, svo að hver fengi lítið eitt? Annarlæri Sveinnans, Andrés bróði Símona Péturs, segir þá við hann, hér piltur sem er með fimm byggbröð og tvo fiska. <laughs> en hvað er það að handa svo mörgum? Jésu sagði, láti fólkið setjast niður. Þarna var grás mikið, menn settast nú niður um fimm þúsund karlmenn að tölu. Nú tók Jésús bröðin, gerði þakkir og skiptið þeim út til þeirra sem þar sátu og eins af fiskunum svo mikið sem þeim vildu. Þegar fólki var orðið mett, segir Jésús við læri sveina sína, safni saman leifunum svo ekkert spyllist. Þeir söpnuðu þeim saman og fylltu tólf körfur með leifum byggbrauðana fimm sem afgengu hjá þeim sem neitt höfðu. Þegar menn sá að tákni sem að gerði, sögðu þeir, þessi maður er sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jesús vissi nú að þeir myndu koma og taka með valdi til að gera hann konungi og veg því aftur upp til fjallsins, einn sínsliðs. Þegar kvöld var komið fóru lærisveina Jésu niður á vatninu, stígut í bát og lögða stað yfir um vatnið til Kapernaum. Myrkur var skollið á og Jésús var ekki enn komin til þeirra. Vind gerði kvassan og tók vatnið að æsast. Þegar þeir höfðu rói hér um 25-30 skeiðrúm sáu þeir Jésu gangandi á vatninu og nálgast bátinn. Þeir eruðu hrættir, en hann sagði við þá, það er ég, óttist egi. Þeir vildu þá taka hann í bátinn, en í sömu svifum rann báturinn að landi þar sem þeir ætlið að lenda. Daginn eftir sá fólkið sem eftir var handan vatnsins að þar hafði ekki verið nema eitt bátur og að Jésús ekki stigið í bátinn með læri sveinu sínum, Heldur höður farið burt einir saman. Aðrir bátar komu frá Tíberías í nánd við staðinn þar sem drottin hafi gert þakkir og fólkið eða til brauðið. Nú sá menn að Jésús var ekki þarna, fremur en lærisvinarans. Þeir stegu því bátana og komu til Kapernaum í leitt að Jésú. Þeir fundan hínum yfir vatnið og spurðan. Rappi mær komstu hingað. Jesús svaraði þeim: Sannlega sannlega segji ég yður þið leitu mínn ekki af því þið sáu toktn heldur af því þið er áttuð að brauðunum og urðu mettir. Aflið yður eigi þeirra fæðu sem eyðist heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs og mannsonurinn mun gefiður því faðirins sjálfur Guð hefur veitt honum vald sitt þá sögðu við hann hvað hefur við að gera svo við vinnum verk Guðs Jésús svaraði það er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi þið spurðan þá hvaða takk getur þú sínt okkur svo við trúum hvað afrekar þú Feður okkar áttu manna í eiðumörkin eins og ritað er. Brauð af himni gafan þeim að ég sagði við það. Sannlega, sannlega segi ég yður. Móse gaf yður ekki brauðið af himni. Heldur gefur faðið minni yður hér sanna brauð af himni. Brauðgvöðs er sá sem stígu niður af himni og gefur heiminum líf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 En sá er viljið þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefði gefið mér heldur reysiða upp á efsta degi. Því sá er viljið föður míns að hver sem sér sonin og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun upp á efsta degi. Nú kom upp kurr meðal gifinga út af því að sagði ég er brauðið sem niður steig af himni. Og menn sögðu, er þetta ekki hann Jésús, Jósefs? Við þekkjum bæði þöður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stígin niður af himni? Jésús svaraði þeim, verið ekki með kurr yðar á meðal, enginn, Getur komið til mín nema fadurinn sem sendi mig, laði hann og ég mun reysa hann upp á efsta degi. Hjá spámanunum er skrifað, Guð kennaði kenna öllum. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Ekki er það svo að nokkur hafi séð föðurinn, sá eitt sem er frá Guði hefur séð föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður, sem trúir hefur eilíft líf. Ég er bröð lífsins. Þeður ykkar átum manna í eilumörkinni en þeir dóu. Þetta er bröðið sem niður stíður af himni. Sá sem eitur af því, deyr ekki. Ég er í lifandi brauð sem steig niður af heimni hver sem eittur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Nú deildu geðingar hverfi annan og sögðu hvernig getur þessi maður gefið okkur líkama sinn að eita þá saði Jésús við þá sannlega sannlega segi ég yður ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóðans þá er ekki líf yður sá sem eðtur hold mitt og drekku blóð mitt hefur eilíft líf og ég reysa upp á efsta degi. Holt mitt er sönn og blóð mitt er sannur dreykur. Sá sem eður holt mitt og dreykur blóð mitt er í mér, og ég í honum. Eins og hinn lifandi fæði sendi mig, og veitir mér líf, svo mun ég láta þann lifa sem mig eður. Þetta er það brauð sem niður steig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feðurnir átu. Enda dóuð þeir. Sá sem ettur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagðan þegar maður að kenna í samkundinni í Kapanáum. Margir að lærusveinum hans er á hlítið sögu. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jésús vissi með sjálfum sér að kurvar með lærisfeinum hans út að þessu. Og sagði við þá, neykslar þetta yður. En ef þér sæjuð mannssonin stíga upp sem hann áður var, það er andinn sem lífgar, maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til lyðar þau eru andi og þau eru líf. En hér á meðal eru nokkrir sem ekki trúa. Jesús vissi frá upphafi hverjir þeir voru sem trúðu ekki og hversá var sem myndi svíkjan. Og hann bætti við: Vegna þess sagði ég við yiður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 Hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert inn heila ég Guðs. Jésús svaraði þeim. Hef ég eigi sjálfur útvalið ykkur tólf. Þó er einn ykkar djöfull. En hann átti við Júdas, svon Simonar Ískariotss sem var til að svíkja hann einn